Моргана. і не давала Лейстонові ні секунди спокою. Починаючи з першої ж газетної звістки, Мак Лейстон засипав трест наказами піддержувати акції на тій ціні, за яку їх продавалося в день, коли він від'їздив з Нью-Йорку. Він почував, він знав, що це не допоможе. Коли в це діло встряв Морган, але певності ще не було, що це саме він. Біржові зайці, вірні прислужники-мільярдерові, точний і могутній апарат ресто раптом застопорили. Нічого не можна було дізнатись. Все захрясло в якійсь містичній імлі обротного хаосу, в якому все життя живуть прості смертні, не знаючи, що буде з ними завтра. Оцей хаос тепер у грус і Лейстон, що раніше так ясно все бачив, бо сам все творив. Це непевність Ця імла була ще страшніша від того, що падали акції. Кнур перекочувався з боку на бік. Вони доводили, що в цій справі бере участь Морганова фізіономія, і вона дійсно раз по раз визирала з ілюмінатора. Чого хоче Морган? Чи хоче він проковтнути Лейстона з його шкурою, гнилим шлунком і бездоганними пазурами живцем? Чи він хоче його поставити просто в безпосередню залежність від себе? Лейстон уже звертався кабелем до Моргана. Морган поцікавився його здоров'ям, співчував, що йому не пощастило розшукати Едіт, і просив заспокоїтися щодо акцій. Це, мовляв, ринкова кон'юктура. Так, усе почалося з того, що втекла Едід. Після цього навалою пішли невдачі. Лейстон, що не вірив ні в Бога, ні в чорта, хоча й піддержував грішми попів різних угруповань, використовуючи їх як у рекламістів для тресту. Лейстон раптом опинився в становищі забобонного Крамарчука, що, не продавши вранці вигідну напочин, уже боїться за цілий день торгівлі. Він з жахом почував, що робиться товаровим фетишистом, що небагато треба, щоб він увірував у кон'юктуру ринку, що йому підносив Морган. Ця кон'юктура здавалася якоюсь довгою бамбуковою соломиною, полінкуватою і гладкою, що йому простягав з ілюмінатора Морган. Але гладкі пальці Лейстонові сковзались по гладкій поверхні бамбуку, він не міг затриматись навіть на глобах, і соломина щезала, а Лейстон прокидався весь у липкому поті. На палубі зверху хтось ходив і заважав спати. Ще поверхом вище, на сонці, стояв матрос і набивав пахучим тютюнцем обсмалену люльку. Звільнившись від переслідувачів, Гаррі зразу перестав бігти, засунув руки в кишені і почав іти, спроквола посвистуючи. Був вечір, а в темноті виских вулиць передмістя не витко було, що він в арештанській одежі. Гаррі перейшов порожній базарчик. На ріжку стояла дівчина. Коли Гаррі зрівнявся з нею, вона взяла його під руку і потягла з собою. Гаррі випростався і став просто перед нею. Перед ним була Кет. — Ходім швидше, дурненький, — сказала вона. — За тобою знову якась марабриде. І вона вказала на протилежний тротуар. Гаррі пильно придивився. Нічого не було витко. Зненацька він схопився і, мов кіт, перестрибнув через брук. От стіни отділилась темна постать і побігла тротуаром. Гаррі побіг слідом. Коло ліхтаря він замалим не наздогнав шпика, але під ліхтарем стояв полісмен. Гаррі, не добігши до нього з десяток років, повернувся і пішов, посвистуючи до кет. Вони стояли мовчки з хвилину. Ніхто не підходив. Я знаю. Тут наймають номери, сказала Кет. Ходім, дай грошей. На ріжку Гаррі став, притулившися до стінки, і удавав, ніби розглядає щось, що поливає паркан. Кет узяла гроші, і через три хвилині, всі три хвилині Гаррі стояв, мов прикути до паркана, повернулася з одежею. Було пізно, на вулицях уже нікого не було. Гаррі швиденько перевдягся, і вони пішли в корчму, де наймали номери для проституток. Кет сіла на ліжко. Гаррі витяг з кишені документи, що йому дав Дюваль. Тут був закордонний пашпорт з усіма візами до Радянського Союзу.